husgruppen presenterar Necropalyx av Wizard Dawn Entertainment, ett överlevnadsrollspel efter zombieapokalypsen. en large, så att säga. Ja. Så det var också och Mr. Dick. Vi hade väl låst in sig någonstans. Mm. Eh... Nu ska vi se... Det är en ett tomt men det kanske inte... Ja, ah, jag har ju alla dina värden här då. Ja, jag tänker att och kan, få dem. kan jag fylla i dem. Mm. Det ska vara så, för det är likadant fall ihop. Nej, men, är nej, men jag, jag är tom. Du är också tom. Jag, jag är också tom. Ja. Där var du. Jag hittade dig med, doktor Martin. Mm. Då ska vi se... Ni, ni övriga, eh, Dr. Martin, Britney och Körman var ju fortfarande kvar på kraftstationen. Mm. Jag ritade in den lite sådär halvfult där. Och satte i, i ett rum. Sen har vi ju... Hon ja, är väl inlåst på talet som vanligt. Hon är där någonstans. Jag faller och kläder till lite och kom ur... Illusionerna. Ja, vad fan att hon gjorde Undrar vad mycket vi... hon är. Äh, hon, jo, hon... det är mycket riktigt. Precis innan vi slutade så pignade hon till sig. Jaha, hur kom äh. <laughs> så det? Sånt du, under skärmen, Ja. <laughs> Man väntar på att Henrik släcker fram alla sånger som står utanför. Ja, det gör inte jag. <laughs> nu, det blir för många. Här var hur många? <skratt> <skratt> här ute är det en parkering, här är det hur många som helst. Sen var det några här också, men det var inte lika många, det var då bara ett åtta tiotal. <skratt> Mattias, på gång. Så det var Ja, och det blev kväll. Eh, Granny Smith eh, slutade ju med att eh, hon skällde på ju för att hon hade inga pojlor kvar. Vem eh, kan du in Ja, det kan man undra. Eh, det var väl ungefär där vi slutade, va? Jag tror det. Clarissa och Mr. Dick satt och rökte på. Sköta mig. Och då ställer jag frågan. Vad gör ni? Vad är planen? Jag menar alltså att, ett, att det finns en plan? Ja. <här> ja. En du som inte är tom kan vi ta på en Nej, men vi tänkte väl att vi bara skulle övernatta er så alltså tycker man att komma hem till oss på morgondagen. Eller hur var det? Ja, det var väl vår plan tror jag. <skratt> er plan, ja. <skratt> <skratt> vi har det bra. Ja, det går ingen nöd på er där. Ni har ju, dörrarna är ju lost där nere och de är ju lost uppe, uppe på övervåningen men också på, vid trappuppgången. Så där går det ju ingen nöd på er. Där känner ni ju er rätt så säkra i alla fall. Var det säkert där va? Ja. vi Nu det är planen. Ja. Alltså, vi, jag, jag, vi försöker ju försöka komma och rädda dem, kanske. Ja. Det är så. Ja, det kan man ju <här> <här> <här> Jag Ni har den intentionen i alla fall. Mm. Jag har satt ut 10 zombis på den sidan från att vara ungefär. Sen arkar jag inte sätta ut de 90 som är på andra sidan. <skratt> <skratt> uh, <skratt> på ett ungefär <skratt> okay. nu ska vi se nu, uh, nu ska vi se där och sen är det där så ska vi se, vilken rems är det man skriver det den nedre va? ja det är det nu ska vi se om det här kommer till någon av oss Mm -hmm. ja. Fick någon det? Jag ser. Ja. jag ser det. Jag ser det också. Vad ja, det? Är, jag ser det också. Ser jag alla det? Mm. Jag tittade alltså. Nu händer det grejer. Jag, jag har ju något fel på min dator. <laughs> har du något fel på min dator? Ja, jag, nu. hoj, där kom det där. Ja, det är eh, jag som skrev dig. Där. Ja, jag försökte skriva bara till nu Fick... För, jag skriver en gång till er, får alla det här nu då? Du kan trycka på Britney. Britney där nere. Du trycker på Britneys namn. Ja, gjort. Ja, då får du upp till Tell Britney som är bara... Ah, man kan trycka där, ja. Då står det Tell Britney, står det där då? Ja. ja. Eh, ni har ju gått och lagt det. Då skriver jag det här. <laughs> ja! Mm, Ett det? Ett minut. Jag tycker jag får inte upp några meddelande, Inte det. Nej. Det kan så lite så du kan se en att Nu, kolla. Man trycker där nere med. Ja. Okej, var snag. Mm. Ja, det var snag. den. Ja, då gör du det. <laughs> ja, är det. Nu är en telefon på gång. Det väsnas väldigt mycket ute i hallen, så jag väcker dem som ligger i rummet. Som vi sover i. Precis. Det är ju då Körman och eh, doktor Martin. Mm, precis. Lite försiktigt sådär. Inte alls för högt. Vad gör vi nu? Vi får väl gå ut och titta. Glänta lite på dörren. Du gläntar på dörren? Mm. Då är du där någonstans. man tittar på kartan. Mm. Ja, det du ser är då, vad heter det nu, att dörren in till... Uh, där bilen är. Nu är den en telefon på gång igen. Jag ska stänga av den. <laughs> jag <glömde det>. Sorry. <laughs> ja, jag fick faktiskt min på flygplansläge. Jag tyckte det var bra. Mm. Eh, det lyser in där bilen står i garaget och det väsnas därinifrån. Okej. Okay. Mm. Ja, vi är ju släkt där så det måste ju vara någon som har då. Jag smyger mig ut. Du går ut där. Vi flyttar vi i sol Ja. Är det någon som förtäcker mig bakom eller? <laughs> Det här blir nog bra, ska du se. <laughs> ja, nej, det är rakt fram upp ut i garaget. Mm. Eh, ungefär då, ja, i, i den riktningen. Eh, vad heter det nu så... Eh, Västnaste där inne. Du går fram där och tittar in. Mm. Ja, här inne står Granny Smith och håller på att skruva den däcken på bilen. Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Det fel igen. Högre är Vad håller du på med? Vad säger hon? håller du religion. på med? Ja, ja men det här ska vi elda. Elda? elda. Ja, häst, elda. här ska vi eldas. Det är ju kallt. <hör> är du inte med det i alla fall? Jo, det ser du väl. De är jättebra. Jag går fram och tar bort däcken från henne. Vad gör du, människa? De här ska jag ha. De ska inte du elda upp. Då måste vi ha för att få igång bilen sen. Nej, nej men, men då ska jag eldas, det är ju kalk ju. Då får man ta en filt, så du smittar. E ja, nej, nej, nej, nej, men det tror jag inte, så, du, så, så hon går runt på andra sidan och försöker på andra sidan och ta det däcket. Jag förlöter henne och liksom försöker hålla fast henne. Ja, eh, då gör du det. Ja. Mm. Eh, ni han har kanske till. Uh, och uh, det verkar som hon är tillbaka i det tankemönstret som hon var för några timmar sen. Okej. Okay. Ja. Uh, hon är väldigt vimsig. Mm -hmm. nu, nu tar vi en lås in henne så får slänga bort nyckeln. Ja. <laughs> Släng det är en <skratt> vi borde henne i, i alla fall Ja, det, ja, men det, det, ska, det gör vi. Ja, <skratt> ja. Alltså, och, och här, här hade det varit ett riktigt zombie-apokalyps där, där man eh, inte tänkte att Bassa kanske skulle vilja spela sin karaktär med så ja. hade hon nog åkt utanför staketet för länge sedan. <skratt> <skratt> ja, ja. Eh, <skratt> gör ni samma på som du som gjorde sist med Granny Smith? Låser fast henne och i en stol kanske som ni gjorde ja. i det rummet? Ja. Det då vet vi var hon är i fortsättningen. Precis, det är Nej oh, är... är någon som tittar ut när någon är ändå uppe? Jo var? Eh, Framför grinden. Eh, om man säger, inte riktigt viga in vägen upp så ser ni att det är något som rör sig. Det börjar ju mörkna, eller är ju rätt så mörkt nu framåt 11-12. Men ni ser att det är någonting som rör sig i alla fall. Och det, är, det går inte så fort så att det, det kan vara en zombie som är där utanför. Men... Vi ser inte hur många de är. Nej, ni ser bara rörelse i, i bland skuggorna. Okej. Okay. Jag vi se? <laughs> Hej då. Jag har ju stängt dem, så de kommer ju säkert inte in. Till. Nej, det är ju... Skrindor är ju lost med diverse annat. Mm. Det var ungefär det som hände då när Granny Smith återgick till det som var dåligt. Mm. <hållt> som hon gjorde. Jag då lägger sig ja. Då ska vi se. Det natten har för förflytit lugnt. För Clarissa och eh, Mr. Dick eh, så har det ju varit, det har varit en lugn natt men det har varit mycket ljud. Eh, mycket eh, stönande läten och annat eh, runt omkring har det varit men det har varit en lugn natt. Så det har varit. Det börjar ljusna. Och eh, <går> ja. Clarissa. Ja. Eh, har ju gått upp på morgonen. Eh, lite, lite innan. Eh, Mr Dick kan ligga och tryna. Någonstans. På soffan. Ja. Eh, och du har Clarissa har faktiskt gått ut. Där, där dörren är. Okay. Eh, lite frisk luft. Det luktar ju inte sådär väldigt gott eh, här inne. Bland all blodlukt och annat bröt som man har varit så du har gått ut och ställt dig. Eh, det har ljusnat Klockan är nog och 8 på morgonen. Eh, då du hör eh, fordon komma. På vägen som ligger, zoomar jag och ritar. Däråt ligger ju vägen, så att säga. Uh, Okej. Okay. Tittar du uh, titta. ja. ditåt? Ser du någonting där? Komma. Du, du har ju Bobs gas här. Mm. Jo. Nu var jag riktigt fult. Uh, sen ligger ju vägen på andra sidan. Här. Det står... Det står ju lite fordon på vägen, men det är inte... Det, det går att ta sig fram. Men du, du tittar där borta och du ser att det kommer säkert en sju-åtta motorcyklar och sen kommer det en, en skåpbil efter. Okej, okay. jag sparkar upp en styck sparkar upp en styck ah! ah! ah! det kommer motorcyklar och en lastbil där borta, typ. På vägen. Uh, ja, var inte det där MC-gänget? Ja, i vilket fall... Vi oss för, som de sa i radion. titta då. Ja, ni, ni tittar på tåret. Mycket riktigt så kommer de körande i den riktningen in emot stan, så att säga. Eh, de håller maklig fart för att de får ju kryscha lite bland fordon som står. Men det är inga problem att ta sig fram. Eh, Hur reagerar zombiesarna nedanför? Zombiesarna nedanför, de hör ju eh, som alla andra jänkar så har de ju motorcyklar som låter väldigt mycket eh, och eh, de reagerar så att de börjar dra sig åt det hållet Gött, nu ska vi dra oss helt bort härifrån kanske eller kan ta oss ut till stationen igen Det är kanske lite bra att passa på Så de, de drar sig lite åt det här hållet eh, men de passerar förbi Relativt fort. Men de har, de har dratt sig iväg. Så de har gjort. Ser det ut att vara någorlunda fritt så vi kan ta oss härifrån? Eh, ni får väl smyga fram och titta. Ja, då gör vi det. det kan vi väl göra eh, De som är på andra sidan av byggnaden så att säga för den här byggnaden på är på ju rätt så stor. Mm den är ju inte skalenligt ritat på något vis de som är på andra sidan verkar inte reagera alls mot motstiftarna så att säga men de som var på andra sidan om och likadant de som har stått på baksidan Storina några stycken som vi såg innan ja. de finns inte kvar, de som är på baksidan av Bobs grå men de andra de sig, ja. de andra börjar dra sig i den riktningen efter hur de har kört så att säga mot då. Men det kanske är ett läge att bara lägga benen på ryggen och upp mot hemåt. Ja det är nog det. Jag tror inte vi kommer in i själva butiken med någon enkelt just nu. De är ja. här. Det behöver nog vara allihopa då va? Ja. Vi ska vi se Vad det här borta stegen var. Ja. Time out, delteknisk fråga. En god natt sömn hela det, där, eller hur var det? Ja. Hur mycket? Och <laughs> är alldeles för bra. <laughs> Tack. Och för... vi kommer få något bättre. Se om. Men då är <laughs> det väldigt mycket ska helt, helt enkelt. Ni går ner för stegen. Uh, ja, vi går nu på stegen. Eh jag vill på nästa stegen först försiktigt så att det inte låta ja. för mycket. Iss. Yes. Vad sen... Uh, Klättrar vi ner den, jag tycker jag att det ser klart ut. Men vi slå någonting för det? Det är, det är lätt att klättra på en steget, så att nej, eh, kan ju slå för du inte fumla. Ja, och godi. <laughs> nej, det gjorde inte. Nej, det gick bra. Det gick också bra. Ja, ni kommer ner, ni ser fyra zombies precis där i Det är litet, litet buskar. Ja, men eh, ni ser dem över. Men eh, om ni ser när ni kommer ner så har de inte lagt märke till det utan de, de går där sakta runt och låter. Okej, då kan vi väl försöka smiga runt åt det här hållet med ett annat. Ja, just det. Nästa byggnaden. Ja. <laughs> eh, Ni går bortåt och, och runt hörnet. Eh, och som jag har sagt tidigare så sitter är det ju en lastbryggpot här. Ja, vi var ju kikade där, men det var ju öppet så vi vågade liksom aldrig gå in härifrån och Nej, den är öppen fortfarande. Den har inte stängt sig. <skratt> <skratt> Nej, det är bra. Jag ska nog inte gå in där. <skratt> <skratt> eh, sen har ni ju ungefär där jag har ritat fina kraftstationshus. Eh, där ligger ju eh, drug, The Drugstore Ternis. Men ni, ni rör er åt det hållet runt. Jo, det är väl... Eh, och då ser ni att det var ju några zombies som låg bakom eh, The Pet store, så att säga. De har också rört sig därifrån. Eh, antagligen efter de motcyklarna har. Så det verkar vara rätt så fritt vårt vad ni ser. sweet Ja, då halvsringer vi. Bästa går. Yes. Ja, ni, ni rör er helt enkelt upp emot uh, kraftstationen. Ja. Till nästan. ja. När ni kommer fram till vägen upp uh, så ser ni botta vid uh, så att säga. Framme vid stora vägen där. Uh, där står det några zombies. Men de är ju på rätt så långt håll nu de har antagligen rört sig upp mot vägen då när motcyklarna kör förbi mm. så de står framme vid vägen där och går runt lite och ja har och, fått äh, intresse för motcyklarna så de rör sig runt åt det hållet men de står uppe i vägen nu äh, ni rör är vidare upp och Clarissa naturligtvis äh, stannar till och säger bara där är något längre fram Nej, Jag ser en sak Med grejer där. Ja, Helt riktigt och mycket Så står det två zombies Inte riktigt uppe vid Vid masten så att säga Utan nästan tio meter längre ner Mot er så att säga På den här vägen Där står det styr Går det att ta sig förbi dem utan att de upptäcker den Mm. Eh, om, man, om ni går runt, ner i skogen, runt det där, var och, och det med zombies förra gången, eh, ibland bland skogen, och går runt så kan det gå. Eller ska vi bara eh, skapa lite oväsen och anfalla dem? Ja, det är vilket som... Jag går du först. hej. <här> <skratt> jag eh, drar upp helt enkelt rörtången och eh, kniven i vardagen även ja. och sen du sa att det var fyra va? Två Två, mm. ja, ja. Två kan vi ta Två, ja ja Då är det bara en, en eh, liten nick till Clarissa, sen så är det charge framåt helt enkelt Okej, okay, jag drar en ja. kniv och följer efter Nya det Ja, där är de. <laughs> ja, vi rusar fram till vår syn för att anfalla. Ska vi slå en uh, initiativ? Uh, jo. När upptäcker de oss liksom så att vi... uh, de upptäcker igen när ni är ja, ungefär där. Okay. Eh, så de gör, så de vänder sig mot det. Eh, då ska vi se. Eh, jag tror inte jag kom upp till det då. Mm. <laughs> eh, ni är först? Okej. Okay. Ja, nu har jag två tackar så vi kör en kniv eh, Vanliga zombies ni ska mm. över och. De har två protection och ni har ju kommit ner så ni ska över elva. Elva det. Över elva går ni? Ray, right, hit. Hit. <skratt> <skratt> <skratt> Samma attacken. Och den andra attacken. Miss. Yes. Min första. Fyra är skadad. Min andra attack. Oj. Oj. Natural 20. Natural 20. Ah! Vilken tur då? Ja. Vilken spang ni på den, eller? Ja, eller var ni bara sen? Zombie 2 spang jag på. Mm. Jag ser ingen zombie. På min. Ser du inga på din? Nej. Nej? Lust. ser inte ja. mest heller. Äh... Då. Storby 2 två väck in kepsen mm. Ja, jag plockar bort honom Nu är det en kvar Mm, Är du två skador på den Fantastiskt ja. uh, Så, men ja, han ska väl anfalla Ja, han ska ha det Han ska försöka i alla fall Du hade fem i protection mm. uh, nej Det var miss då är det nytt initiativ. Ja, det kan vi kan slå här lika väl. Äh, Ni är först. Ja, <skratt> oh, vad bra. Två missar. <skratt> Okej. <Okay. skratt> där får hon fortfarande lite hängig från den. <skratt> äh, Träffa inte mig. Äh, det där var inte bra. <skratt> äh, vad du med? Det ja. var Du tappade. Ja. Så du gör och den hamnar där. Då anfaller vi med kniven istället för den hade jag i andra handen. Ja. <skratt> <skratt> ähm. <skratt> Nej. <skratt> Det blev lite mycket igår, eller? Ja, det blev det där. Väldigt, väldigt konstigt, det där. <laughs> mm, nu har du ju då fumlat två gånger här. Mm, och det, det, känner, det är ju riktigt bra att göra. Det är det ganska kan, <laughs> det, som gör det, ja. det kan ju inte vara det. Men i alla fall, eh, du... Eh, ska jag ska ju attackera då första gången gick det gick ju inte alls bra och sen så tar du kniven och ska hugga med andra gången det går ju sämre kan jag säga ja det går väldigt mycket sämre ja du står ju inte precis i närheten som du väl är nej eh, men du tycker ju att du du har sånt jävla bra läge på huvudet där på den, så att du hugger ju allt för raka rakt uppifrån och du sätter den i benet på dig själv Slå skada. <skratt> <skratt> <skratt> eh, ja. Då ska vi se. Sommin attackerar 1-2 Clarissa. Men det mister Dick han blöder ju. luktade ju gott. Eh, så då attackerar han. Där, och missa. Nej. Um. <laughs> <laughs> ja, någonting kan det kanske vara bra i alla fall. Tack! Nyträff. I initiativ. Ja. Och det slår du, du och du och kommit ur. Nej, och jag har fel lite. Två uh, Två träff. träff. Två och fyra skada. Ja. Och jag drar ju kniven ur låret på mig själv. Eh, tycker jag du är helt rätt i. Och eh, klipper till zombie igång istället. Det kan jag hoppas. Jag försöker igen. Hej! Ja. Ooh! Hej! Den gick bättre kan jag säga. Hej. Hey. gick det bra. Ja, eh, den dör. Jag tar och plockar upp min rötong och sen förbinder jag mitt sår. Ja, du förbinder ditt sår. Och då ska jag alltså slå en first aid. En first aid som är den har jag 10 i. Då ska jag alltså slå under detta. Ja. Det gick ju mycket bra. Nej, men du har förbundit i alla fall. Ja. ja. Det ser jättebra ut. Ja. Det gör lite ont. Det är lite ont, men det, det är Perfekt. Ja, ni hade gällande. Smässigt. Mm. Eh, inte för mycket som heller. Så vad ni ser eh, är det ingenting som kommer runt er. Vad gör vi då? Mot stationen då, antar jag. Ja. Ni har ju bara 30-40 meter kvar upp till grinden. Jag kommer att säga att de enda jag ser i min egen och smitt? Mm. Det är en bra fråga. det är väl en sån som är eh, eh, från vanliga på eh, biblioteket ja. mm. Och okay. det är ju din egna som mm. du har gjort. så därför har att du inte har fått uh, nekro. Jag gör så att jag sippar dem och uh, skickar dem till dig. Okej. Okay. Ja. Uh, det är inga problem. Vi kommer upp och kan vi ta in till de andra. Det är klart, uh... lås från insidan. Släpp inte in dem. <kläck> <för> <gå> kan vi knacka på? Hallå? Hallå! Hallå! Vi är tillbaka! Är det <gå> jag tror det! <för> ja, kom in då. Okej. Okay. Men vem... Varför ni ni du däcken av bilen? Ja. Alltså, det var väl rätt dumt. Var det inte den vi skulle försöka ta oss härifrån med? Du får fråga, Missy. Ja, men låste den inte fast henne Nej, hon lugnade ner sig. Men sen så började hon igen. Hon tyckte att det var kallt. Så ja. var och det tyckte inte vi. Ja, det var bra att du kommer doktor skulle du kunna bara sy ihop det här såret här. Det var en zombie som bakade lite här utanför. Ja, det kanske jag kan. Har jag mediciner. Spelleda, du har ju din eh, väska. Där har du ju alltså din eh, doktorsväska så att säga. Sen har ni ju eh, tillgång till eh, diverse andra First aid kit. Eh, men eh, han har ju det. ja fast det läcker igenom lite så är jag fortfarande det är lite rött här jag tror att det behöver syns det, alltså min kniv den är ju rätt så vass ja då ska vi göra det så, så här så stor, då får doktorn slå ett first aid eh, inte ett first aid, ett medicinslag ja, ska vi se om doktorn räknar ut som man slår en tärning här? där uppe så står det D20 om du slår på själva tärningen så kommer det där ja Slå 11. Ja. Vad har du i första aid? Det är det jag inte vet. Första aid är int och doktorn har 8 i int. Men eh, du har ju då plus 3 på medicin genom att du är doktor. På det här slaget, inga problem. Då blir det ju 11. Ja. Så du klarar det och då säger du det att eh, det, det är ju bra om man förbinder eh, kompressen över såret och jämte. Ja. Det är det Ja, ja. Det, det är helt enkelt inte riktigt gjort. Vad ja, var? Va, va. men då vet jag det till nästa gång. Ja. <laughs> eh, så då får då doktorn lägga en förstelj. Vad, vad då? Vad ska jag slå då slår du en D20. Ja, men det 11 ingått. Ja, och där har du då plus 6 i och med att du är läkare på en helt vanlig första Och du har då intelligens 8 så att då kommer du, har du ju 14 så att då ska det inte vara några problem. Det gick jättebra. Och då får man tillbaka. Bra, då har det slutat blöda. Ja, du gör det. Och då slår du en D100. Bara för som skull. Om du trycker på är det där, ja. ja. precis. D100. Och så kan du ha namnet där om du... Ja, D100 kan det heta. Sen okej. Okay. Ja. Så håller du den upp då. 17! Ja, det är rätt bra. 5 gånger 8. Ja, då får jag tillbaka alla mina fyra. Helt enkelt. Ja, precis. Eh, mm. Tack för minnet är dig Så han blev hel Och fin Jag Ska inte Excel ja. kan gå till Excel så kan du fylla i att du hade Intelligence åtta då Fick du till med lite spils Ja, vad gör ni Ja, vi väntar väl på helikoptern Eller <laughs> Nej, men vi gick tar och berättar eh, vad det är liksom som har skett, helt enkelt. Det där motorcykelgänget som passerade förbi, eller vad det var. Och att det var två zombies utanför som eh, vi tog. Jag gjorde processen kort med? Ja. Hade vi någon nytta av den här turen ner till eh, köpcentret egentligen? Nej. Ni var det är till någonting. Det kanske vi gjorde. Ja, Vattensköning inte det var ja, vatten med, det. Vattensköning inte var är... det. står på allformuläret. Eh, det gör det. Du hittade 3, 4, 5, 6, 7 liter vatten. Drickbart. Eh, plus två, två lite flaskor till. Och en liter kolsyrat vatten. Så tar jag Clarissa. Sen, eh, har du ju den halvfulla med eh, från vattenkylan. Den som stod inne på träningslokalen. Den har du inte skrivit upp. Den står nog kvar då. Ja, den var lite tung att bära, tror jag. Vi kom mm. till Men ä, där finns det ju vatten och det såg ju väldigt fräscht ut fortfarande. Så det var nog inga problem med det. Ä, Smith ropar ju då naturligtvis. Granny Smith ropar lite på, på roomservice här med. Hon undrar ju om hon inte får någon frukost. Vad hennes undersåta håller på med. kanske hon blivit sån där igen nu? Jag trodde det var bättre nu. Åh. Hon är eh, inte riktigt frisk. Kan inte doktor göra någonting åt det? Eh, nej. En <laughs> medicinedoktor. Hon är psykedoktor. Men eh, hon har en väldigt stor bula i huvudet i alla fall. Ja. Så någonting har ju hänt där. Helt klart. Jag har ju tio psykologi. Jo, jo då. Jag är fortfarande lite rödög sen, sen gårdags-session så jag kan försöka ha lite samtalsterapi med tanten. Nej, ja, just det. det kan jag kan ju prova. Det går alldeles utmärkt. Jo då, du, du har ju, vad heter nu? Du? du har ju ett samtal med henne Du är inte fumlad. Ja. Sen har du ut på tiden. man vet aldrig. Men det är ungefär det som man pratade med i förra sessionen när Basse var med, så att säga. Det är ju hur hästarna mår och om det ska vara någon bal eller sådana här grejer. Det är sånt som kommer hela tiden. Ja. Ja, klockan är ungefär... Kan det vara nu när ni har kommit upp dit? Klockan är väl nio? Ja, på förmiddagen. Ja, på förmiddagen. För att ni vaknade ju rätt så tidigt. Eller rätt så klö, så körde ju upp dig rätt så tidigt. Ja, ja så... jag tror att jag går och lägger mig lite. Mm. Vad va, tog de här MC-knutarna? Körde de bara förbi, eller? MC-gänget? Ja, de körde in mot stan. De körde in mot stan, så att säga. Det var åtta 10 motcyklar och sen så var det en van. Okej. Okay. Ja, vad fasen... Men vad ska vi kan vi Ska vi försöka utarbeta plan Eller ska vi bara, ska vi bara gå Och se vad som händer Bara, bara liksom Men vi, vi hade ju planen att vi skulle försöka Referera bilen och ta den Och försöka hitta en bil till och ta upp hit Men det stora problemet är ju Den stora mängden zombies Där nere mm. Alltså frågan är om vi ska Typ försöka ta oss Norrut Rigga någonting som är riktigt, riktigt, riktigt intressant zombievis. Och sedan gå tillbaka och försöka liksom ta oss dit och hämta det vi behöver. Men frågan är vad det så skulle vara som var sådär fantastiskt, jäkla intressant. Vi, vi riggar ett, ett bakhåll för MC-gänget. Uh -huh, I like how you think. Du bör ha en haubits. <laughs> du menar att vi, vi riggar här uppe någonstans? Ja. Eller så är det. Alltså, Eller så kör vi ju alltså -variant att eh, vi Två, två av oss ger oss ut för att eh, reka mer. Vi, vi, borde ju kunna, vi kan ju röra oss hyggligt fort och, och sådär och kanske smyga oss förbi zombies om vi är lite försiktiga. Och sen kanske se om vi kan hitta någonting annat alternativ. Det är... Annars är det ju den här autoshoppen då. Ta sig in där och försöka hitta någonting. Så om vi på baksidan har ju försvunnit från allting. Så jag misstänker ju att liksom autoshoppen då var trean där ena kväll. Eh, autoshoppen är den som är närmast det där nere. Det är ju den borde vi kanske kunna komma in i lite lättare nu. Om zombiesarna liksom har dragit sig därifrån och upp mot vägen istället. Ska vi försöka på den? Men jag, jag tror att vi i sådana fall ska försöka komma allihopa. Mm. just det. Tvåan var sa du? Eller vad Nej. Trean. Trean var ja. Så hade vi parkering där. Det är väl den här Ska byggnaden det. här. Japp. Yep. Nu handlar det ju om en liten byggnad. där är lite fel, man skitsamma. ja, ja. <laughs> mm. Det är ju ett tungt egentligen. <laughs> ja, just det. Ja. Och vi är ju vi är, vi är, vi är så sagt säga en jävla föråt. En annan tanke som jag hade för vi pratade om det här problemet med att få tag i en bil och bensin. Det är mm. ju det är tanke nummer två att försöka, faktiskt försöka ta sig utanför och ha jävla tur att få tag i hästar eller någonting i den stilen. Man mm. De går ju på havre har jag hört. Och vad får vi ta på havre då? Det växer ju. Gräs för färsen. Ja, vi behöver ju kraftfoder med till den kräken. Så de åker or med och drar något som man har nytta av. De som att bara, liksom, de, de lökar runt på egen hand. Nej, men vad fan vi får ju rida på varsin. Det är ju enda vi kan göra. Så får vi packa, så får vi ha det vi kan med oss. Ja. Eller så går vi och, och så får hästarna bära all packning. Jo, fast jag, jag tänker ju på att det går ju. Vi åker ju mycket mer om vi har hästarna. <skratt> Och vi behöver ju inte, vi behöver inte ha språngmatch på hästarna jag menar, om vi liksom låter dem gå och beta sådär. Men problemet det är, är då när vi, att vi försöker få tag på ett par mulor eller några ossnar. Ja, nu kan vi nog inte vara picky. <laughs> ja, ska vi ändå leta rätt på hästarna? <laughs> ja, ja. vi ska hitta en vi som är vid först också. Ja, det kan väl inte vara så svårt, va? <laughs> ja fundera på den i en stund. Alltså, lokalkännedomen här omkring? Ja. ja. Vi har väl bott i, i området i alla fall. Ja, ni har bott länge in mot centrum. Jag menar, då vet man ju det ifall det finns någon, någon tokig, liksom hästagubbe som, som bor utanför någonstans. Inte precis här närheten. Så, ska vi se här så då. Men, men han som föder upp mulor då, Åsna. Han som bor här söder om Tokfrans. <gör> lägger ner byn. Ja. Tokfrans. <lös> om <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> um, man säger så här. Eh, precis här runt i närheten där ni är. Hästuppfödning. Eh, nej. Eh, inte mule heller direkt eh, Granny Smith har ju då naturligtvis bokt här rätt jävla mör längre än alla andra men henne får ni ju inte ett vettigt ord men vad är mina hästar ja ja, precis <laughs> eh, men det, det ni vet är att visst det finns ju ridskolor och sådant men, eh, de ligger ju ja, någon mil bort Och sen är det ju frågan är på smaskens zombierna tycker hästar. Men en, en jävla massa vapen. Och sen så raider vi MC-gänget och tar deras jävla motorcyklar. Ja, men vi spänner upp en stålina helt enkelt där nere va? Ja. Men mm. så eh, hugger vi huvudet då. Ja. Vilken jävla plan. Kommer aldrig att visslyckas. Aldrig. Hmm. Ah. Jag vet inte vad säger Chelleiden uh, och doktorn. Gentrösten. Vad säger de här? Vad Jag vet, vet vad Jag vet inte. Jag vill skada. Jag in den här avsnittet istället för först. Ja. Men då, då, då gör vi det direkt tycker jag. Vi tar det nu här under dagen. Ja, men, nu. Men jag måste vila lite först bara. Varför är det du har för fan sovit hela natten? Ja, ah, st större delen i alla fall. Så... Äh, det är vad har ni gjort? Ja, och mestadels så har vi haft kuddkrig med zombies. vi stått uppe på taket och kastat en ner på dem. Vissa kuddar brann och de andra brann inte, men kul hade vi i alla fall. De brinner bra. Ja. Det är bra visst. Fyder om brinner bra? Hon är rätt så träig, så att... Sen skulle det nog kunna gå. Ja, ja. Kullkrig, det heter så, ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Vad är det med den här damen. Ska man något vettigt urhänderna? Behöver vi gå här in Här har det vitat. Mm, jag ritade lite där. Så <skratt> ungefär ser det ut. Som vet, som vi tror. Ja, de har blivit flyttade dit. De, de har vandrat iväg. <skratt> mm. Planlöst. Jag skriver upp här att vi ska stryka mat med. problemet. Vi börjar bli äh, dåligt med mat med. Så att, äh, bli vi skulle det? ta oss dit men ni övergav oss där nere sedan. <laughs> ja, ja. Vi hade inget val. <laughs> jo, det hade, äh, hade ett stort klart val. Jag visste det säkert en ingångspunkt är taket ifall vi skulle vilja försöka på en radar. Men den här, vill... den här, den här gången så, så, så går vi i samlad tropp och sen håller vi ihop då. Men ska vi ta autoshoppen först och sen ser vi hur läget ser ut så, så tar vi och gör en ordentlig rädd i uh, köpcentret. Bra, bra. Så gör vi. Det låter som en plan. Let's fuck this <laughs> up. Det låter som en plan, ja. <laughs> det låter som en plan, det precis. Låter, låter som en bra plan, men det får inte vara Kräsen. Nej, nej. <laughs> ja, då måste man kalla något själv. Mm. Det är det ni har tänkt. Ni skulle ge ner och kolla till Marios Autoshop med andra ord. Ja. Mm. Vilken av byggnaderna var det? Var det den, eller den? Nummer tre, det är den här. Jag kan ju skriva en trea på den va. Men huset ligger väl där. tittar. Så det gör jag. Det är Då ska vi se. Ja. Tack så jättemycket. Det närmast. Det finns ingenting sådär liksom att man, man kan flytta allihopa. Så att vi får allting på rätt ställe. Ja, du flytta kan allihopa. flytta karaktärerna tror jag. Men. Äh... Det inte byggnader. Det har ritat en Ja, det, det är fast så att säga. Ja, men, Men det går ju faktiskt Då och... Det kan du ju radera och sen. Så. Precis. Sen sätter vi dit den där istället. Oj jävlar, vad händer du? Ah. Huskförsvaren. Ah. Eh, det är här uppe då istället, på andra sidan, för kartan är för liten. Här uppe är någonstans. <laughs> det är någon som fyllde Mm. Ni har fått gata på allting hur, hur det ser ut på ett ungefär i alla fall. Eh, ja. Ni hade en plan. Ja. Hur gör ni? Ja. Så här. Så här. Ah, okej. Okay. <laughs> snygg plan. Syns nu en snygg plan. Samla tråk. Vi lämnar fram oss kanske. Ja. Vi, vi låser fast den lite extra, tycker jag. Ja. Handtrygg. Så är det väl bara... Följa jag med. Så. Vi försöker väl kanske stanna till här någonstans. Mm. Kolla till lite. Kolla. Ja. Och lika så... Vad det liksom finns för så. Alltså. Ja, var, var det, om det finns zombies i det här området. Mm. Mm. Eh, ni gick ju... Förut så gick ni ju så. Om man säger, jag har ritat ett streck hur ni gick ungefär. Det blev ju lite märkligt, men så är det. Eh, och ni såg eh, ingenting. Inga zombies, mer än de jag har satt in framför igen. Mot vägen. Mot ja, vägen? Nej, ja, på andra sidan. Där såg ni zombies. Och då försöker vi väl liksom ta oss över den här ganska snabbt. Mm. upp dit var väl hyfsat långt. Okay. Ja, det är en 30-40 meter. Ja, meter. 40 meter var vägen vägen ungefär. Okay. Men, men liksom försöka komma någonstans i ja, döda vinkeln här då. Mm. ganska snabbt så att de måste... eh, ni hade ju en liten parkering som var här med en häck där, så stod det ju bilar så fast det står inga bilar men det är en parkering där det var ju så menar jag menade, skulle säga kanske man kan huka sig bakom den för det borde ju vara en gång där att vi försöker liksom ta oss Om vi säger att vi har utgångsläge här. Mm. Försöker ta oss dit. Ja, precis. Så smyga hit kanske och där över sen. Mm. För då borde vi vara utanför. För det syns. Den. Min ja. Mm. This is bad. Okay, ja. Hey there, yeah. This is good. <laughs> Ja, nämen då går vi då Yes It's Ja mm. Ni kommer ner till eh, Strax innan väggskälet eh, Jag kan ju ta och flytta en av er Bangkok. Ni kommer ner dit eh, Här det är lite buskak och grejer Men därifrån ser ni De som är på framsidan Ni ser fem stycken eh, Bakom in i mot de stora grapputtarna. Är, äh, är det ingenting? Där ni kom gick ående förut. Äh, men ni smyger vidare enligt den planen ni skulle. Och in bakom häcken. Och vidare fram lite till. Och ytterligare lite till. Äh, så ser du. En zombie. Där. Vid tvåan. Var är jag? jag är borta, nu. Ja. Hittar du dig själva, Anna? Ja, det jag ska Mest är väl kvar uppe i huset, hoppas ja, jag. Ja. Fast nog. Jag gett lite vatten innan gick. Okay. Ja, bra. Ja. Tvåan ni gick. vi Bra. han ser en. Som har rört sig lite där. Det den ni, den ni ser där, så att säga. Men bakom här garaget så finns ingenting. Det är tomt. Och de somberna som är framför granskiet, som ni så, de rör sig lite fram och tillbaka där, längs vägen. Här borta, vid, utanför uh, Tonys står på den parkeringen så är det några stycken också. Men det är fortfarande lite buskar och lite i vägen så att några träd och grejer. Så ni, det, ja, ni ser att det rör sig där borta men det är ingen fara ungefär lika långt till vägen 45, 40 meter ungefär 50 kan. Men är väl tysta och fina förhoppningsvis så Absolut. Absolut. Ja, vi ju inte tantan oss denna gång. Oj. När vi kommer tillbaka så får hon kommer loss och hela stället binder. Ja. <laughs> okay. var det vi hade vad ingången? Vad är ingången med? Jag är ja. I'm on the move. Jag, kan eh, det. Eh, jag ska bara klicka här på dem så ska vi se. Så, eh, nu ska vi se. Här är det två stora portar mm. som är stängda. Det, är det ni ser. Ah, ja, vem är vem nu? Gå! Tack. Ah, men jag smyg upp och Det är den ingången inget. Ja. Finns, du smygga fram det ja. Ja, är nå fönster på de här nå. Det finns såna. Det är såna här garagputta ja. stora, men det är såna här mjölkiga, dolia, drasfibe fönster. Ah, ja, ok. Mm. Man ser in men inte mycket Men jag, jag kikar i alla fall Se om jag kan se rörelse där inne Om jag kan yeah! Försöker Du ska slå Åh, oh, äntligen Spot hidden, ska du slå Åh, <laughs> oh, vad har jag i det då? Det, det ser vi, det är int Inte vad har jag int? Uh, jag har ju på gång Ja, det var Jag slår det i 20 slänga Eh, kan du göra så du för du har sex i int. Jag slår fyra. <skratt> eh, ja. Och du ska ju slå under det. Ja, ja det går ju ja. skitbra. Eh, det gick ju jävligt bra ju. Eh, nu titta in i det förrådet där inne. Mm. Du ser. Vad ska ja. hon ha med micken? Ah, det är Anna som kliar sig i huvudet. Det ekar så förbannat. <skratt> Du, jo, titta vad jag har skrivit här så Du, du ser fan ingenting Nej, vad bra <laughs> Vad bra att jag slog för det då <laughs> ja, eh, Problemet är, vad heter du nu Att eh, du eh, tittar in, det är mörkt okay. eh, Du ser in alltså Du ser, ja eh, Det kan vara <laughs> Hur ska du ha det <laughs> Du ser egentligen, men du ser ingenting. Nej, Nej du ser... <laughs> du vill se, kanske. Ja, jag förstår. Jag förstår. Det kan vara ett par pelarlifta där inne. Ja, okej. Okay. <skratt> sen, ja, det är nog... Sen så står det några sådana här oljefångare så innanför dörren och... och lite sådär, men det är jävligt dunkelt där inne. Mm. Mm. Ah, ja. Nej, men jag nöjer mig så mycket. Jag kan inte se att det rör sig så... Vad fan mm. är det nöjst, tänkte Eld som avledar när man övar. Inte så bra kanske. Vi har aldrig att bevisa det effektivt. Nej. Är det tecken till oss att ni tycker vi ska hänga på? eller Ja men jag skulle nog, alltså fanns det någon dörr där på den andra väggen om man säger? Eh, nej. Nej det gör det inte. Men, eh, det finns inga sådana här eh, man säger, smådörrar i de här portarna. Som det kan finnas ibland på sådana här lite större rakpottar om man säger. Det borde ju nästan vara faktiskt i en om det där, ja. Ja, jag undrar om du gjorde det. Men det är den... ju ju du. Jo, nej men jag har funderat ut en plan här nu och det, det kan det vara. Det kan vara en som är i längst upp emot stora byggnaderna, så att säga. Det är typ affärslokaler. Eh, I den dörren som är... Nu är vi en pil. Du kan en fin. välja en annan färg om du vill, Henrik, om du vill ha lätt att sudda bort dem sen. Ja, men det är jag gåkande. Ja. <laughs> jag kan Det Är det nog en dörr ah, okay. i den stora porten, så att säga. Mm. Så. Men då lufsar jag upp till den där och sen så känner jag väldigt försiktigt på den dörren. Den är väldigt lost. Den är väldigt lost. Den är väldigt lost, ja. Den är låst. Okej. Okay. Eftersom... Mm. Mm. Så ser nu. Han, Mr. Dick, var det han som hade lite tveksamt? Nej, han var ju hacker. Han hacker ju ja. också. Ja. Mm. Datahacker. Jag, jag tittar åt deras håll. Ja, men nu kommer de vid hörnet här. Jag vinkar dem till mig. Yeah. Det är fan låst. Vad gör vi nu. Här ja. ja, har jag röt hon. Kofoten. Ja, här är kofoten, men... Ja, Britney har en kofot. Mm. Mm. Kan man byta upp det lite diskret, kanske? Eh, bryta upp kan man, men diskret vet jag inte. <laughs> eh. Det beror på hur illa vi slår. Ja, eh, ni tittar på dörren och det är ju precis som vanligt, det sitter ju lås ner vid handtaget. Det, det sitter inga andra dörrar på hela byggnaden på den här sidan. Inte på den här sidan vad ni ser. Nej. Ligger vi tillväxtvis ut mot vägen kanske? Ja. Ja, antagligen. Jag försöker bryta upp Men går du att för, försöka... Ja, jag har ju inga dökar med mig. Nej. Var inte det. Du <går> kan ju försöka bryta om du vill. Ja, men vad fan, försök bryta. Det är väl inte mer med det. Ska jag bryta då? Så ja. Den, eller? ja, kör du. Är det... Strength, någonting måste du slå för att jag. Ja, men. Eh, strength, Britney har då åtta i strength exempelvis. Jag slår du en D20? En D20. Så ska skruva under då? Ja. Hälsos. Och det här är svårt. Åh. Oh, det var en Det var inte ens låst. Nej. Om man säger så här, böjde ju bara smyger fram och sen så sätter hon in den emellan båda låscylindrarna så att säga och sen så bara knick, knick så är det bara och sen så. går det upp. Så det gör Ja, jag här jag Det var eh, det. Den öfterna står med 3-4 cm efter nu. Hallå? Är som kommer på en skit? vänster. Go, go, go! Eh, då ska vi se. Då ska jag göra så här. Eh, den. Vi ser om det gick. Jag försöker skicka här med, i, genom Skype. Får ni något? Ja, hur ser man det? Jag de kan skicka den till gruppchatten, va? Ja. Jag vet inte hur man gör här, men jag, jag, jag trycker lite bara. Ja. <laughs> Okej. Okay. Får ni något, eller? Ja, ja, ja. Har ni fått det? Mm. Finns det att filen inte är färd? Inte är tillgänglig? Yes, Jaså! Tack! Jag vi skriker igen på se. Nej, det händer ingenting. Som att det ska inte vara tillgänglig. Mm. Hej. Har ni fått upp den någon? Ja. Ja, den har jag. Anna med? Anna med? Ja, men jag tittar på den stora datorn. <laughs> <Okay>. <laughs> Vad kan man göra? Eh, ni tittar ju in i femman där, Marlon mm. eh, eh, Ni tittar in eh, Och då vill jag ha en ett intelligens slag där för. från alla eller? Ja, från alla vad var du på jakt efter? Vad tittar du på? Ja det är ju, det är ju du, du, du, You are blind as a bat <skratt> Jag lyckas peta mig själv i ögonen ja. Någonting tror jag Kling till som har fem då Hon ser ju direkt <skratt> till exempelvis Hancock då som har Åt där har han va? Ja, han ser ju också Britney har nio och då så hon inte så mycket heller tror jag inte men eh, jo, det gjorde hon visst eh, det står två där. Mm -hmm. Ja. lite längre det. ner till vänster Charge Anfall. Så. Eh, Ni går in. helt enkelt där har vi zombie 1 och zombie 2. Det är ju perfekt. Då zoomar vi in lite där så kanske vi kan... Då tror jag. De är där nere. Ah, där nere! Hej nere är de. Ah, zombies! Charge! Eh, då är det så här, ni kommer ju in och får syn på dem och eh, ni börjar röra er emot dem. Eh, den ena har blå hängselbyxor, har röda. Ja, eh, och ni kommer här då för att det är ju en lift i vägen. Ni kan inte gå i mitten för det är två lifter. Eh, nu vill vi se sidan Ja, de, de står ju. Det är ju som en, en, en sån och en där. Och sen så är det två armar då. Ju. Det har ni ju sett. Ja, ungefär i alla fall. Eh, så. Om ni kommer dit. Så ser de ungefär. Båda titta titta upp och, och får syn på er också. Och sen ser de. Och så ser de så här. Ah, ser de, och sen så kommer de. Och det går fot du är det Vad är Clarissa vår uh, oh, initiativhålla ska? Ja, Det är hon. <laughs> ja. jag. Jag glömde att ta tillbaka. Någon va styra mig för jag ser ingenting annat än min egen ikon just nu ah. uh, okay. mm. här, här går det fot. Ja. Yeah. Det går riktigt fot. Okay. Ska jag ska så initiativ då eller... Ja, då är frågan, är det någon av er som inte har sett en fast zombie innan? Ja, det är det. Jag tror att vi såg det, ja. såg det. alla var inte med då? Nej. Jag var nog med, hörs Jag har inte sett det. Så jag såg det. Då vill jag ha ett mättelslag. Vad slår En T20. då. Ja, det kan man säga. Ja. Vad eh, har Hancock i Metal? Hancock kan okay. jag säga så här att det eh, har sex i Metal. Vad har Brittany? Och eh, Brittany har sex i Metal. Det var ju lite syn. Mm -hmm. Då vill jag ha en tesia. Ja, vänta. Ja. It. Britney rolls ett. Du är scared stiff. Du stelnar till i en t 6 runda. Oj! Du T6-rundor. Ja. <skratt> T6, ja. Eh, Tvårundor. Eh, Attackeras du under dessa runder så kommer du att fly under det runder som återstår. Hancock slår en sexa. Ja, den, den är ju snyggast. Scared to mother's womb. Eh, du inte intar helt enkelt fosterställning och en T6-rund Ja. Risande. Slå en T6. Ja. Lysande. Lysande. Från T6. Ja, ja, jag måste göra. Mm. <här> <här> Doktor rullar ihop som en liten boll och ligger ner på marken och säger Eh, så händer det inte så mycket mer? mer. Fan är det här? Det kan du att det liksom fast Ja. Ja. Känner ah, ja, så om kan till gå på dom först då. Ja. Det är för det. för oss. Eh, de har ju helt enkelt rusat fram där på så nu är det inte. <skratt> mm. Jag kommer inte upp för det. Tack <skratt> ah, för fast vad de. Jesus. Slå ihjäl snabbt nu. Ja, precis. Vi kan inte göra så mycket med andra. Vem ska man falla då? Jag kan väl drusa fram till den med en shank knife. Ja. Ska jag, jag flytta det här nu eller? Ja, tack. Jag flyttar fram. Så, okej. Okay. Mm. Du gjorde det. Så, där. Ja, tack. Mm. En träff och en miss. Miss. Kniff. Uh, Kniff. på den kniffen. Uh, oh. Sen skulle man stå en D20 under det, va? För att klitta. Miss. Ja, mm. ah, var det miss på båda? Ja, ah, Okej. Okay. Visst är det här var fast de, som har kanske högre. Ja, de har högre. Unödigt. Mm. Oh, ja, mycket. Nej, ah, jag får nog ändå försöka. Please do better. Uh, ja, vad har jag i... Uh... Attack. Tack mm. Vi ska kolla här Körmen du har Emelie hit har du eh, Plus ett Plus ett Då blir det tolv där Det är miss det är fel. Mm. Och du har två melee attacks per round två, ja. Så ska jag ska slå nästa mm. Ja, jag har hakat upp sig. Ja. Mm, jag har hakat upp sig på elva och det var båda miss. Jo. Är jag fortfarande blind? <skratt> eh, nej, nu, nu har du ju sett dem. Oj då, så du Oj då. då? Eller, jag är ju fortfarande kvar här. För jag eh, varierade. Alltså hur långt tar jag mig? På runda? Eh, du eh, du kan rusa fram till dem så att du kommer fram eh, denna runda. Det tycker jag inte är några problem. Eh, men jag Däremot att... tycker jag det är lite långt Vad heter det nu för att attackera en gång Ja Men eh, du, du kommer fram lite Inga problem Jag funderar på att jag ska ta petolen och skjuta istället What could go wrong Ja det är många zombies i närheten Nej jag flyttar mig fram helt enkelt Ja Ni framme Britney har stelnat till Så hon står där Men det var 1, 2, 3, 4 Uh, zombie nummer ett attackerar antingen Britney eller Körman och då är ett, två eller tre, fyra Då slår vi där Det är ett. Brittany står ju och är väldigt smaskig mm. uh, Han attackerar med en T20 Där, fjorton Men jag flyr eller hur? Uh, ja, det kommer du att göra efter 14 träffar Om du inte har en jävla massa i protection. Jag ska kolla vad du har. Du har 3 i protection. Då är det nog fan precis träff, va? Jag har bara på vad hon har i... Jag har hon en 3? Ja. Det lägger väl till... Strangst oh, med reflex. Nej, reflex är det. Men... Uh... Vad krock? Mm. Det var, ja det måste det vara 14 Minus 3, 11 Ja 8 Det här med att räkna De här det är ju precis 8. Ja. Nej, men hon, Du har ju då Får se här nu Protection score Ja då är ju 3 Precis Och, hit Och sen Hitscoren zombie. Ja, precis. Då kommer jag upp i elva. Ja, då ja, ska slå, ja, slå över det. Det är treff. Eller eh, treff. På den ena. Och sen då ska vi se. Då blir det en till. Och då är det eh, miss. Då blir det då va? Jag måste upp på elva. Då blir det en träff. Och då är det en D4. Eh, fyra. Four points för britt nu. Fyra skada. Ja. <skratt> Vad har du varit? Har du ingen skada nu överhuvudtaget? Du har 56 poäng. Eh, så du fick fyra poäng i skada nu. Eh, zombie nummer ett attackerar. Eh, han har ju tre att välja på det. Så kör man 1-2. Mr. Dick 3-4. Eh, och Carissa 5-6. Sherman. Attack! Ah, han förstörde det! Uh -huh. uh, han snurrade till det fullständigt när han, han missade det så han kan inte attackeras i andra gång helt enkelt. Han blev okay. liksom, bara, det blir helt konstigt. Vad, liksom hade är, vad hade jag i Protection än? Är det vi ändå där? Uh, Sherman Macro har ett i Protection. Ett i Protection. Och mm. min. Vad uh, Vad är min Protection modifier? Eller modifier, vad? är Ett. Det är jag, ja. Ja, ett och mm. Ja, för du har inget extra. Nej. Nej. Nej. Så då har jag gjort mitt. <laughs> i runda. i runda. Drity, ja, du hade... attackerad. Så du kommer att springa. Vad behöver vi slå på att träffa zombiesarna? Eh, 14, men nu har ni ju gått upp i en level här, va? Upp till level 3. Så då har ni 13. Ja, fast vi måste slå 14 totalt ändå. Ja. Attack. Men vad fan? Jäkla älver. Nej. det har mitt. <laughs> jag går på ettan där får vi se. Ja. En. Den är inte träffad. Nej. Åh, oh, den. den är du. då. Mm. Natural 20. Yes. Eh, du smaskat er den så det står så er. Eh, nummer ett, han. Ja. Vi tar bort dem. Ja. Jag kliver fram och klipper. Tre. Mm. Nu vill vi se. Vi ser. Med röretong. Ja. Treff. Ja. Och fem. Och en till. Mm. Och det var maxskada. Nu ja, ser jag under sju och det gör jag. Ja just det. Vadå? Bye bye. Ska <laughs> kill det med de ju. <hör> det var ju fett. Ah, nu måste jag kasta in fler. <hör> <Så>. <hör> ja, har man tur med tärningarna så. Nej, mm. äh, men ni går. Eh, de är döda helt enkelt. Inga någonting. Så. Ah. Vi försöker hitta den som sprang iväg. Mm. Så ser det ut. Eh, ni tittar runt i, i femman där. Den är där inne. Yes, eh, box. Ni har ju släppt ihjäl de två som, som var där inne, så att säga. Eh, eh, ni ser att uppe i hörnet, här en gassvits och en elsvits. Det finns ju mycket verktyg, vanliga verktyg, så att säga. Eh, här inne, när ni går runt och tittar till det lite så ja, det finns ju lite olja och det finns ju lite, lite allt möjligt här, som finns i en i en verkstad, helt enkelt. Eh, ni hittar två stycken släggor, två stycken hammare och två stycken kofötter. Ja man en kofot är alltid bra att ha. Skriv upp det på mitt hallformula. Det snår jag i mig en. Vill du ha en slägga doktor? Vill du ha en till? In i varje arm? Jag kan ta en slägga Nu har du har skrivit en kofot där på dig. Brittany tar en slägga. Mm. Och då är det Sledkänner finns inte Jo, det finns det liste. Och då är det en T8. En T8 är skadad En T8 skada på den, ja. Och det är en T6 på kofoten. Jag slägga. Ja jag jag. Ja, doktorn pignar ju till och bryter. Nu kommer kom ju tillbaka mm. <laughs> Nu ska vi se. En slägga och en kofot har delat ut. Någon mer som vill ha något? Det var två hammar med. De gör inte lika mycket skada, men... Vad gör du Vi kan kolla när Andreas kommer tillbaka. Jag ska kolla här. Lita. Om de finns med. De går som klubb, de också. Om det inte är sexa från. Hancock tar en. Hammar en. Ja. Då har vi en av varje kvar En hammare och en kofosa en och en ja, Vad gör de i skada? En T6 eller? Ja, en slägga finns kvar också Nej, jag håller mig till min spade eh, Ja, vad gjorde den? En T6 ja. Så finns det en slägga här, är det är ju en T8 Ja, men då byter jag till den då Jag skriver slägga på där här jag lämnar spararna här. Alltså, de har nu lämna något och man tog någonting. Nej. Nej. Mm. Men jag Jag tänker ändå lämna spararna. Och en hammare kvar. Om ni vill ha dem. Jag klarar mig. Jag klarar mig nu klarar ja. vi också mig. Ja. Det var ni ser här inne, så att säga. Mm. Det som är någonting om A och A. Det är den delen som är med Ett lager. Ett lager, ja. Ni får väl här? Lite. Får vi leta. Vi letar då. Ja. jag. Eh, då blir det ett in. inslag. Vad alltså, ja, är spått i dig? Ja, öster. Inte den här gången. Det är sketsen. Oh. Hoppla. Hoppla. Jag kan koka allt. Vet. Jaha, kan ju byta upp ifrån foste ja Jaha. Såg det från foste ställningen? Jag lägger ja. eh, letar ju igenom här inne och eh, du hittar en eh, machete bakom en av eh, eh, verktygsbänkarna så att säga. Det var inte dåligt. Nu tar vi mig. Ska vi göra en på dig eller? Det tycker jag. Jag släcker handen. Ja, det var det. Ni hittade här inne. Vi fortsätter. Nu kollar de andra. Ja, Utrymmena. Jag tänkte det där jag står där. Vad finns det på insidan där? i bakom in i fyran där så att säga. Mm -hmm. eh, det är en låst då. Oh, vad bra, var är Mr. Dick? Eller vem var det som bröt upp där på Brittany? <skratt> det gör du. Jam med kuken. Ja. Det knakar i dörren men det händer ingenting. Den stolen här som är låst. Alltså med... uh, gå bara till till zombiesarna och leta efter nycklar i fickorna på dem. Mm. Uh, det finns. Det finns. Det finns en nyckelknippare. Ja, jag eh, går upp här och säger att jag provar med dökarna. Ja, just det. Mm. Ja, du, du provar med att nyckeln där och sen så flux, och så och går du in och sen säger klick. Oh. Och du går in. Ja, vi kikar in först. <laughs> ja, vi, vi, sk vi, vi skickar in någon <laughs> Ja, okej okay då. Jag känner mig lite modig nu. Jag har en stor slägga. Mm. Eh, det är tomt eh, så tills vidare på så, så levande varelser eller odöda varelser. Däremot så är det ett, ja, ett lager helt enkelt. Här inne finns det ett reservdelar till fordon. Åh! Vi! Sprigg runt där inne. Vilket var vi skulle ha? Ja, det var en, en sån där inga, du vet. Med såna glansiga. Mojeng. Mojeng då. Nej, men uh, jag vet hur mycket det skulle vara, tror jag. Ja, på ett ungefär. Ja. i mm. uh, ingen -me med bara. Nej, men Med sådär många millimeter. Och, ja. Ni letar runt där inne lite grann, och uh, mycket riktigt här finns. Uh, såna lager. Det finns uh, några stycken, och det finns även lager i andra fordon. Det finns uh, Tenslift. Det finns tändkassetter. Ja, det finns det mesta till fordonen alltså här inne. Kan vi plocka på oss en del? Vi bara tar reservdelar fördelar. Mm. Så byter vi var om inget annat. Precis. Då vi ta en stash av utav... sånt vi tror kan vara bra. Blanda. <laughs> <Ja. här> det är gott att blanda. <här> Nej men tändstift och lite sådana saker. Där. Så det är ju så, och, som du sa, slangar och vi ser lite liten olja man säger ja du dunkar med olja finns några stycken och bomswedskar eh, och det finns ja många olika saker där inne. Jag inte. Det är inte mycket här nej mm. det finns ja inte mycket men... ja ja inte mycket ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja men framförallt mm. det där lagret, mm. eller, eller, eller, eller Ja, det är lagret hittade ni inte som ni ska ha. Det var inga problem. Mm. Nej. Det, det mesta verkar vara till till tyngre fordon, så att säga. Inte till vanliga personbilar, utan det är lite tyngre fordon som upp och sånt där. ja Ska vi ja. det andra rummet då? Ni kanske står och splitter ni. På oh, Försjö, oh, eller... <går> kika, lås så in. är det här? jag vet inte vad vi det låser det väl upp och så går vi in. ja, ja. ni låser upp ändå. Bra. ja. ja. ohj. E, ni, ni kika försiktigt in ja. ja. ja. rummet är ...tomt. Så vidare. att det är massa med hyllor och det är, det är grejer och det ligger skräp och det är nedräkta hyllor och det är, det är, det är jävligt ut där inne. Samt att eh, när du tittar in så eh, ser du någonting Nej, nu vet du vad men nu vet <laughs> en är det här nu? Mm nom nom nom. Någon igen. Så fick jag funnit in dem som jag vill. Har ja, tagit in. Ah, nu ska vi se. Vilken någonting. En som det. Eh, ni, ni, ni, ni smyger ju in det lite fint. Eh, så ser ni också att det är skjultfönster ut. Hur är dörrarna? Dörrarna är uppruta när de står på vidgården. Och eh, kan man inte sätta in zombies i frågan? Nu. Jag har ju en bunt som står utanför. <laughs> oh, eh, det, är, eh, det är zombies utanför. Ni ser det genom kulfönstren så att säga och dörrarna är ju upp och Ska ni passa där då men har en bit. Av så kanske. Upp och ut ungefär. Skett eh, snug. Som 1 som är där den ligger ner så att säga. Den ligger ner. Ligger ner. Rör sig inte. Den är 93. Hallo. Det händer ingenting. Ni tittar lite noggrannare. Då ser du två fötter där borta. Ska vi gå in eller ska vi lämna dem? Fötterna? Ja, de sticker fram bakom hyllan. Alltså. Kan man misstänka att de sitter fast på någonting övrigt? Mm. Men alltså vi har väl det vi, vi kom hit för egentligen, eller? För det lär ju inte så några bilar här inne. Nej, här är inga i bilar. Det är en, en, en rensad tillbehörsbutik för fordon. Det är folk som har sökt igenom här och de har donat och de har haft sig. Den har säkert hittat. Ja, det ligger söndertrampade grejer på, på, på, mark, eller på, på marken och ja, på golvet. Det uh, finns ett ställ med... Det hänger faktiskt en t-shirt kvar på. Utan de här rundställen. Jag går tillbaka och låser den här andra dörren. Ja. det? vad säger ni? Ja... Vi bara låter det vara. Vi har ju, har ju vad vi vill ha egentligen. Hem, käka lunch och sen göra en eftermiddagsred. Mm. Gör ni samma procedur då som när ni gick upp? Ja, ett tåg eller? Så ja, ja, det ner där, så det är häcken och sen över vägen och sen upp i yep. mm. Och så skulle vi till varuhuset, va? som att hitta mat Ja, det får bli eftermiddag tror jag, eller? Ja, precis <hör> Det gick bra Ni tar er upp eh, eh, Ni ser inget annat om man ser precis runt omkring er, ni, samma dom som är på framsidan, eh, de ser ni eh, Nu vet ni att det är lite fler i och med att ni tittade ut genom eh, skyltfönsterna Eh, vid Tony's drugstore är det några stycken fortfarande. Eh, du har eh, flyttat bort igen. den personen eller den zombien som var där har flyttat sig lite så den är där nu. Men eh, generellt så känns det att eh, just precis här när ni springer vid den där, där häcken, där har det inte varit några nu. Nej. Det är med det som frågar. Ja, ja, ja. Jag är ju sån här fruktlagerarbetare. Ja, lagerarbetare. Ja, frukt Jag kan mycket om frukt. Ja. Ja, ni ja. ja. ja, är ju tuta vidare upp där. Mm, vi måste baka. Ja, och Granny Smith, hon har ju undersåtarna tar vägen. De har suttit här och hur länge som helst. Yeah. Hur var drottningen? Jo! Hon behöver gå på toaletten. Kom, skursen ska jag <laughs> Du hjälper henne. Är bryr dig Det får ju bli. Ja, men måste du faktiskt gå på toaletten så är det ju. Ja, ge Men vi försöker alltså Clarissa. Ja. Uh, hur, det, det här jullaget, uh, alltså, hur, hur uh, får vi på det? Uh, vet du? det? Um. <laughs> det blir ju då intelligens rules. Uh, ingen annan har ju det som ökar, va? Nej. <laughs> tveksamt, va? Uh, mycket tveksamt. Jag har ju har ju sådana här Fina. Fina Det är ju det vi har Clarissa till När vi behöver en etta så slår ju Färden ända Ja, det är ju bra Clarissa får ju då naturligtvis slå Vi får se Alla kan se. Nej. se Du har inte en aning Men det här passar väl så här. Nej, det är ju inte alls Och det har ju inte någon annan heller Jo. Dr. Martins Hancock, intelligence 8 Oh, Hort thank god <skratt> <skratt> <skratt> Har jag för mig Det är ju så god Men eh, Ja, om man säger så här För poden och för poden, eh, Mr. Hancock eh, Ska den inte pressa på något vis What? Ja, ska, ska men vi har ju slägger tre stycken man kan göra så, men det är inte rätt <här> Ja om man säger så här, verktygen då för att få den här lagret, det ligger ju där då, man alltså ligger ju en där men jag menar, äh, och säger mm, säger Hancock Då behöver vi påsätta alltså Ja, eller... Det kan man ju tycka var roligt Jag vill ha ett intelligensslag till här Från över alla Samtliga Vad är det? Det gick Inte nära Nej Just nu så kommer ni inte på det att ja, nej, men det måste ju finnas någon sån här någon grej då som man den i en sån ut. Hmm. Ja, vi får klura lite på det sen. Inte, inte, inte, <här> <här> Hur en påsättare ser ut. <här> <här> ja. Eh, jag tyckte ni missade lite för mycket också för att få mer hjälp. Så ni får fundera ut det själva, så kanske. <här> Jag vet inte hur sådana funkar i det i, i verkliga livet. Nej, inte jag heller. Ja, ni har... Mm, ja äh, ni har lagrat i alla fall. Nu ska det bara skiten dit med. Eller hur? Alltså, vi har, vi har ju en, en svets där nere. Kan inte svetsa fast? jävla bra plan. Jag är glad att få vara en del av den. Ja. Så är det inget Det kanske du gör. Men titta hur om det finns. Jag, jag fanns det ingen sån här, sån här handbok för Volvo eller någonting där nere i affär. Eh, då säger ju jag så här att eh, inte där ni tittade. Nej. Ja, men då vet vad vi ska göra imorgon. <hågår> vi ska göra ditt eftermiddag. Ska vi göra ditt eftermiddag igen? Jaha, vad gick vi hem för nu? Ja! <hågår> ja. Ja. <hågår> Ja, men det låter bra. Vi skulle äta lite lunch nu i alla fall. Mm. Ja, det kan fungeras. Ja, men jag har skrivit här att för enkelighetens skulle så skrev jag ju här stryka mat och vatten för en dag får man samtidigt göra sen. För varje dag då. Och då har jag ju sagt att det går åt en liter vatten per person och dag och en mat. Så det gör jag. har tittat lite på er fattor och det finns. Så det är inga problem ni har till några, några veckor till kanske. Kanske. Minst mat. Vatten är väl värme. <laughs> kan man också göra. Man kan gnaga på tanten. Eh, hur är det med hygienen? Nej. Ungefär ja. Hette det, Hette det så, sa du? Precis. Jag vet att minst en som inte är så väldigt glad över att inte ha fått tvätta sig. Och det är väl Tonårsdamen. Britney tycker väl också att det börjar bli lite äckligt. Speciellt doften från herrarna. Ah. Det var väl en flod här nere, va? Det finns en flod. Med vatten. Du sagt stad. Ja. ja. är inte rena på flera dagar. Det är inte riktigt Det kan bara flytta lite lik och sånt numera istället Ja, no. det smällar man för att ha smälls man för att <laughs> Skulle man lukta bättre efter att ha toppat sig i det eller? Det blir inte sämre i alla fall det Blir det relativt renare kanske? Ja. Mm. Men, men alltså Jag funderar ju på vad... Alltså det med att tvätta sig det är skattat. Ja, men det har väl du aldrig varit vid affären. Ja, varför, varför, varför, varför ska man behöva göra det? <laughs> Nej, men, men det finns ju ingen dusch längre nu. Det är liksom inget samhälle som tvingar på oss några på predikningar om att man ska liksom behöva inte lukta svett, Det är ju bara naturligt. Säger läkaren att det kan ju få saltinfektioner och annat. Men du känner ju själv hur du luktar. Nej, här ska du ha lite röka. Nej, <laughs> tack. <skratt> mm. Så går samtalet, i Ungefär. Ja. Typ. Ja. Okay. Är du sjuk? Ja. Jag pratar med alla andra här. Ja. Hej, hej Pernilla. Hej, Pernilla. Ja, mm. ah, nej, men uh, vi kanske ska nöja oss med detta lilla äventyr för idag. Ja, okay, ah, klockan börjar dra sig. Ja, godnatt och sov så gott. Ja, Samma. godnatt i natt. <skratt> så, det var hon. Det var hon. <laughs> det var Granny Smith. Ja, kan man säga. <skratt> Mm. Ja, ni äter lite och sen så skulle ni Skulle ni ha kolla till det sen Eller hur har ni tänkt? Ja, mot att affären ja. till tror jag mm. Ja, försöka hitta lite mat nu Yes så där påsättare Blir det planen för nästa gång eller? Ja, ja då blir det nog mm. och Är hon 22 och 20 ungefär? Ja, så lagom mm. Så vad heter det nu så um, Har det gått en halv dag? Ja så klockan är väl, ja, ett någon gång kanske. Ni, ni smög ju rätt så försiktigt. Så blir väl det bra? Yes, det blir det. Ja. Och det var ju alldeles för lätt det här. Jag får ju kasta in betydligt fler zombies. Äh. <här> <här> nej, nej, nej, nej, nej, inte för vår skull. <här> ja, ni, ni hittade ju faktiskt äh, lagret. Mm. Men ingen som vet hur man får dit den än. Inte en Nej. Vi lär oss det. Det finns ingen manual det. till, till trucken i, i halvt eh, Det finns en owners manual som står det. Fyll oh, olja det. här. Och bensin här. Ja, Eller så, vad den verkar och annat i tanken. Nej. Då gäller det inte garantin. Gör ej så här. Vi du mycket som helst. <laughs> Fimpa inte cigaretten i uh, bensintäcken. Uh, ja. <laughs> May cause bodily harm. <laughs> May void warranty. Ja. Men då, då vet vi vad ni ska göra till nästa gång i alla fall. På yes. 25. Så det är. Små steg i taget mot undergången. Ja. Yeah. <laughs> Bra, bra. Ja, men, uh... Tack till Jag Hoppas att vi Tack. syns nästa gång kanske mm, för Jag yes. hoppas det var det. <laughs> ja, trevligt. Och inte bara hörs <laughs> Exakt mm. Så får vi se vad det blir då Ja. Om det blir fortsättningen på det här eller något annat trevligt <laughs> <laughs> Jag hoppas på fortsättning på det här ja, det. Så vi vet vad hur en påsättare ser ut Ja just det ja. <laughs> <laughs> Som det heter Håttvingare oh, Ja, det är nästan lika illa. <laughs> ja, så tar vi precis på hur man tvingar dem Ni har hört öppet husgruppen spela Necropalyx.